Legea numărul 33. Fii dispus să o pierzi. Ironia sorții face ca bărbații care nu respectă această lege să accentueze riscul să piardă femeile la care țin. Deci dacă tu nu ești dispus să o pierzi, practic îți mărești șansele să o pierzi. Cum vine asta? Am spus și mai devreme, cel care depinde mai mult de celălalt este cel mai ușor de controlat. Dacă ea simte că tu o dorești cu orice preț, cumva își pierde atracția față de tine. Înseamnă că ea controlează situația și ea nu vrea să controleze situația. Ea vrea un bărbat puternic care în caz de pericol să fie non-reactiv la reacția ei. Ea vrea un bărbat puternic capabil să o protejeze. Gândește-te că mâine trebuie să mergi la luptă și femeia de lângă tine, care te iubește foarte mult, stă și plânge și îți spune, iubitule, ce mă fac eu fără tine? O să pleci la luptă? Cu cine mai rămân? Cine o să aibă grijă de mine? Și încep și tu să plângi și o să zici, nu mă mai duc la luptă că te iubesc foarte mult și vreau să fii tu fericită. Ea plânge, dar de fapt are nevoie ca tu să mergi la luptă. În schimb, tu dacă începi să plângi lângă ea și îi spui nu mă mai duc așa, o să zici am făcut-o fericită, dar de fapt nu ai făcut-o fericită. E făcut pe plac, dar nu e fericită. Iarăși face parte din misterul feminin. Ce te încurajezi o să faci prin programul ăsta este să-ți dezvolți inteligența ta emoțională și sexuală și să-ți dai seama că de multe ori a man's gotta do or a man's gotta do. adică un bărbat trebuie să facă ce un bărbat trebuie să facă. Tu trebuie să fii un războinic, să fii neafectat, pentru că de multe ori chiar are nevoie de tine, adică tu să faci lucruri mai importante. Și un războinic merge la luptă nu pentru ceea ce va găsi în fața lui, adică pe câmpul de luptă, ci pentru persoana care l așteaptă acasă. Așadar, fii dispus să o pierzi. Fii dispus să o pierzi.